Zarándok út a római levélen keresztül, 12. rész. Most folytatjuk a római levél 8. részének tanulmányozását. Az előző alkalom során megvizsgáltuk a 18.-tól 25-ig tartó verseket, amely egy csodálatos kinyilatkoztatás Istennek az egész teremtett világra vonatkozó tervéről. Azt láttuk, hogy olyan emberekként, akik hiszünk Jézusban, akik megkaptuk a Szent Szellemet, nem szabad csak a saját kis problémáinkkal foglalkoznunk, vagy a jelenlegi kor ügyeivel, és még az egyház rendeltetésével sem elegendő foglalkoznunk, hanem Isten azt akarja, hogy kitágoljon a látóhatárunk és felfogásunk, reagálásaink, hogy azonosulni tudjunk Istennek a teremtett világra vonatkozó minden célkitűzésével. Ennek egyik oka az, hogy mi, az emberi faj, felelősséggel tartozunk minden olyan problémáért, amely a teremtett világban tapasztalható. Mert Isten Ádámot a teremtett világ sáfárává tette, és Ádám hűtlen volt és kudarcot vallott ebben a sáfárságban, és ezzel nem csak saját magára és leszármazottaira zódított katasztrófát, hanem a teremtett világra is, amelynek sáfára volt. Tehát Isten az ő végtelen bölcsességében úgy rendelkezett, hogy a teremtett világ megváltása szorosan összekapcsolódik az ádámi faj megváltásával. A teremtett világ megváltására csak a mi megváltásunk teljessé válása után kerül sor. Tehát mivel a mi, bennünk, a mi bűnünk zúdított romlást és katasztrófát a teremtett világra, a mi megváltásunk hozzá el a megváltást a teremtett világ számára. Pál beszél arról, hogy nem csak a saját kicsi, kis problémáinkért kell imádkoznunk, hanem a szívünkön kell viselnünk a teremtett világ sorsát is, hogy jöjjön el megváltásának dicsőséges napja. Osztoznunk kell a világ azután való sóvárgásában, hogy jöjjön vissza a jogosság erre a földre. Látátok ezt abban a két zsoltárban, amelybe beleolvastunk, a 96. és a 98. zsoltárban. Az egész teremtett világ sóvárogva várja, hogy az Úr jöjjön el, és állítsa helyre a jogosságot és az ítéletet a Földön. Az egész Földön zűrzavar uralkodik a jogosság elutasítása miatt, és a gonosság foglalta el a jogosság helyét. Amint ezen tűnődtem, azt mondtam Istennek, hogy... Ó, a korlátozott képességű elmém és szívem alig képes befogadni, amit mondotok nekünk. Szerintem ez az oka annak, amit Pál ezután mond a 26. és 27. versben. A Szent Szelemnek az imádságainkban játszott szerepéről beszél. Valójában egészen mostanáig nem értettem meg, miért következik a 26. A vers, a 25. vers után. De már értem, miről beszél Pál. Ne is próbáljuk mindezt befogadni a korlátozott értelmi és érzelmi képességeinkkel, hanem engedjük be a Szent Szellemet, hogy mindezt elvégezze helyettünk. A bizonyos értelemben Pál ezekben az ige versekben, amelyeket azonnal elolvasunk, ezt mondja. Csak kínáld fel magad a Szent Szellemnek és engedd meg, hogy ima összejövetelt szervezem benned. Újból hivatkozom az első feleségemre. Az egyik legdrágább lecke, amit megtanultam tőle, csak hagyjuk a Szent Szellemet imádkozni. Igen, emlékezetes imádságokat mondottál, és ezt mondta. Én nem tudom, miért fogok imádkozni, amikor kinyitom a számat, csak kinyitom, és jön belőle az imádság. Egy másik érdekesség. Soha nem kellett átállítania magát az imádkozásra, hogy úgy mondjam. Nagyon gyakorlatias asszony volt, nagyon szeretett a konyhában, Tartoz ételt készíteni, kicserélni a kisbabák palenkáját, de mindeközben állandóan imádkozott. Nem kellett egy különleges magatartást felölteni ahhoz, hogy imádkozzon. Az imádság állandóan ott ford benne. Két dolgot szeretnék erről megemlíteni, mert ezt szerintem nagyon fontos. Nem múlt el nap úgy, hogy ne adott volna hálát Istennek a megváltásáért. Mindig nagyon nagyra értékelte az üdvösség csodáját. És alig telt el nap, hogy ne adott volna hálát nyelveken szólva. Hitt a nyelveken szólásban. Tudta, mit jelent eljutni a saját értelmünk határához, és itt átadta a kormánykereket a Szent Szellemnek. Tehát olvassuk el ezt a két verset. Róma 8, 26-27 Ugyanígy segít a szellem is a mi erőtlenségünkön. Tudjátok mi az erőtlenség? Az értelmünk és az érzelmeink nem elegendőek ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kihívásra. Mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, hogyan kell. Azt hiszem, hogy ha mérlegeljük azt, amit Pál mond, együtt kell nyögnünk a teremtett világgal, az tökéletesen igaz, csak éppen nem tudjuk, hogyan kell tennünk. De maga, a Szent Szellem, a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Látjátok, a Szent Szellem egy személy. Ha meglátogat téged, és tudod, hogyan kell hozzá viszonyolni, akkor felszabadíthatod őt arra, hogy imádkozzon benned, és rajtad keresztül. Nézzük meg a 27. verset, aki pedig a szíveket vizsgálja, szerintem itt Istenről az atyáról beszél. Tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedézik azokért, akiket megszentelt. Mi magunk nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk. Gyakran nem tudjuk, miért kellene imádkoznunk, vagy ha tudjuk is, nem tudjuk, nem tudjuk igazán a szívünkön viselni ezt a kérdést. Ez így van. De nem kell tehetetlenül maradnunk, mert a Szent Szellem, aki egy személy, eljön és kezébe veszi a helyzetet. Sok tapasztalatomról beszámolhatnék, de csak egy valamit mondok el. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor utcai összejöveteleket tartottam London belvá... belvárosában, egy fiatal, ír, katolikus lány, aki szobolányként dolgozott egy szállodában, eljött, csodálatos módon megtért, és vette a szencelemet, és valóban megszabadult. Egy másik szobalányjal együtt lakott, és nem sok idő múlva ez a másik lány oda hozzá, és ezt kérdezte. Nem értem, milyen nyelven beszélsz minden este, miután már azt hiszem, hogy elaludtál. A fiatal lány így tudta meg, hogy álmában nyelveken szól. Krisztus mennyasszonya ezt mondja az énekek énekében. Elalszom, de a szívem ébren van. Lehet benned valami, ami soha nem alszik. Soha nem fárad el. Soha nem jön zavarba. Mindig tudja, hogyan kell szembenézni a helyzettel, és mindig elmondja a megfelelő imádságot. Ez Isten gondoskodása a Szent Szellem által. 7-ig is tudnék erről prédikálni. De tovább akarok menni a következő szakaszra. A 28. verstől. 28-tól 30. versekig. Azt pedig tudjuk, állandóan azt kérdezzük magunktól, hogy tudjuk-e? Azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden jogukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Csodálatos ige, és hálát adunk érte Istennek. De lássuk meg, hogy megad bizonyos paramétereket. Nem mondhatjátok ezt. Bármi is történik, az nekem a javamra szolgál, mert az csak azokra vonatkozik, akik szeretik Istent, akiket Isten elhívott, és akik Isten céljai szerint járnak. Ezután minden, ami történik, Isten céljainak a megvalósulása, függetlenül a látszattól. Ha szereted Istent, és ő elhívott téged, de nem az ő céljai szerint jársz, akkor Isten tesz valamit, hogy megállítson téged. Ez is a tejavadat szolgálja, még akkor is, ha ez nem látszik. Mint ahogyan Isten ezt mondja Izraelről elrekeztem útjait. Nem fogja megtalálni utat. Azt hiszem, hogy sokszor, amikor Isten gyermekei letérnek az útról, akkor Isten akadályokat állít eléjük, amelyeken nem képesek áthatolni. Ebben is az nyilvánul meg, hogy minden a javunkat szolgálja. De az az ideális, ha őszintén és hitben járunk, Isten céljaiban, amelyekre Isten elhívott minket. Utána teljesen mindegy, mi történik, lehet, hogy katasztrófának látszik, Tudjuk, hogy Isten a mi javunkért engedte meg. Amikor visszatekintek a saját életemre, tudjátok, miért adok hálát Istennek? Néhány olyan imádságomért, amelyeket nem hallgatott meg. Mert most már tudom, hogy ha meghallgatja ezeket az imádságokat, abból nagyon sok problémám származik. Még a meg nem hallgatott imádságok is lehetnek Isten gondoskodásának és törődésének részei. Szeretnék tovább menni azokra a hatalmas kielentésekre, amelyek a 29. és a 30. versben olvashatók, mert ezek Kifejték, hogyan, honnan tudjuk, hogy minden a javunkat szolgálja. És megismerjük Isten ránk vonatkozó egész tervét, az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. És a mostani alkalom során szeretném felvázolni ezt a tervet, mert hiszem, hogy ha valóban sikeres sikerül, megragadnunk ezt a tervet. Ha elhisszük és ehhez igazítjuk magunkat, akkor tökéletes biztonságban leszünk. Azt látom, hogy ma Isten népében sokan bizonytalanságban vannak. Zaklatottak, olyanok, mint a fuldokló, aki szalmaszálba kapaszkodik, nem tudják mire támaszkodhatnak. Isten fenntartja őket, őket, de ők nem érzik magukat biztonságban. Hiszem, hogy a biztonságérzet valódi alapja Isten örökkévaló tervének megértése. Az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy ez nem belőlünk fakad. Istentől származik, és Isten soha nem kezdett vele olyasmibe, amit ne lenne képes befejezni. Miután már tudjuk, hogy Isten volt a kezdeményező, biztosak lehetünk abban, hogy be is fogja fejezni. Olvassuk el tehát, mit mond itt Pál, aztán kiegészítjük néhány más forrással, hogy megkapjuk a teljes képet Isten tervéről, az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Most olvassuk el a római levél 8. részéből, a 29. és a 30. verset. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szület, sok testvér között. Szeretnék rámutatni arra, hogy az eleve elrendelés nagyon eltorzított doktrinaként is előadható. Nem arra vagyunk eleve elrendülve, elrendelve, hogy üdvözöljünk, hanem arra, hogy hasonlóakká legyünk Jézushoz. Ha valaki azt mondja, hogy ő el van rendelve az üdvösségre, de ennek még a nyomait sem látom az életében, akkor kénytelen vagyok ezt megkérdőjelezni. De ha azt látom, hogy valaki valóban hasonlóvá vált Jézushoz, akkor úgy gondolom, hogy ennek egyetlen magyarázata lehet. Isten eleve elrendelt ő, őt. Ne engedjétek, hogy az eleve elrendelés a megbotlás köve legyen a számatokra. Ezt gyakran nagyon eltorzítják és arra használják, hogy Isten népére, de ez egy dicsőséges igazság, ha a megfelelő módon fogadjuk el. 30. vers. Akiket pedig eleve ismert, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez csak egy vázlat, de önmagában nektekintsétek teljesnek. Szerintem el kell olvasnunk sok más ígért is a Bibliában ahhoz, hogy meglássuk a teljes, hiánytalan tervet a megfelelő sorrendben. Szeretném ezt megtenni, és ha akarjátok, akkor velem együtt elolvashatjátok ezeket a verseket a vázlatban. Az első állomás Isten programjában az, hogy Isten már eleve ismert minket. Ezt... Ezt elolvashatjuk a Róma 8.29-ben, mert akiket előre ismert, ugyanez van írva Péter első levelének első részében, a nyitó versekben. 1. Péter 1. 1. 2. Levelét a különféle helyekre szétszórodott idegenneknek címzi, aztán ezt mondja. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve ismerése szerint. Tehát mindennek az eredete az, hogy Isten eleve ismert minket. Nem tudatlanságban cselekszik, nem kísérletezik, hanem előre tud mindent. Tudja, milyen emberek leszünk, hogyan kell be velünk bánni, hogyan tudja véghez vinni a ránk vonatkozó tervét. Tehát minden azzal kezdődik, hogy Isten eleve ismert minket már a teremtés előtt. Megdöbbentő ez a gondolat. Még mielőtt Isten bármit is teremtett volna, már ismert valamennyiunkat. Mindig azt mondom az embereknek, hogy nem véletlenségből léteznek, és nem kell keresgélniük a helyüket. Isten mindent előre tudott és megtervezett már az örökké valóságtól kezdve. A második lépés az, hogy Isten kiválasztott minket. Már megnéztük Péter első levelét. Ki vagyunk választva az Atya Isten eleve ismerése szerint? Feltételenül tudnunk kell, hogy Isten annak alapján választott ki minket, hogy eleve ismert minket. Azért választott ki minket, mert előre ismert minket. Tudja, milyenek vagyunk, tudja, mivé tud minket formálni. Ez megvan írva az Efézus levél első fejezetében is. Efézus 1. 3-4 Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Tehát Isten előre ismert minket, és ennek az ismeretnek az alapján kiválasztott minket. Nem azért vagy az, aki vagy, mert te úgy döntöttél, hanem azért lettél, és vagy az, aki vagy, mert Isten úgy döntött. Ennek teljesen meg kell változtatnia a hozzáállásodat saját magaddal és a helyzeteddel szemben. Isten a kezdeményező. Nem te hoztad mozgásba az eseményeket, hanem Isten. Aztán a következő lépés, ő eleve elrendelt minket. Vannak, akik félnek az eleve elrendelés kifejezéstől. Szerintem ez a kifejezés lényegében annyit jelent, hogy Isten előre elrendezte életünk eseményeit. Ez megvan írva a Róma 8 a 29. és a 30. versben. Akiket eleve ismert, azokat el is rendelte. Aztán a 30. vers, akiket eleve elerendelt, azokat al el is hívta. A következő lépés tehát az, hogy Isten előre kidolgozta életünk folyását és eseményeit. Eleve elerendelt minket. Ez megvan írva továbbá az Efézus 1.5-ben. Már elolvastuk a negyedik verset, mert ő benne kiválasztott minket magának. Aztán ezt mondja, 4. és 5. vers, Szeretetében előre el is határozta, hogy fiaival fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Aztán... Az Efézus 1.11. 11, ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Ennek biztonsági érzetet kell adnia nektek. Isten előre elrendelt titeket, életetek eseményeit előre elrendelte az, aki mindent a saját akarata szerint tesz. Mindent a saj, saját akaratának tanácsa szerint cselekszik. Aztán, Efézós 2.10, ezzel szeretném még kiegészíteni, Efézós 2.10, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elrendelt az Isten, hogy azok szerint éljünk. Értitek? Nem kell saját magunknak eldöntenünk, mit tegyünk, hanem azt kell megtudnunk, hogy mit tervezett már jó előre a számunkra Isten, amit meg kell tennünk. Nem kell nekünk meghoznunk ezeket a döntéseket, hanem csak meg kell ismernünk azt a tervet, azt az utat, amit Isten nekünk szán. Ez nagyon sok aggódástól megszabadít minket, ha megértjük. Isten olyan dolgok megcselekvésére teremtett minket, amelyeket a számunkra teremtett. Tehát meg tudjuk tenni azokat, amiket nekünk rendelt, mert erre a célra teremtett minket. Értitek? Ha állandóan frusztrált vagy, és úgy érzed, hogy nem vagy képes megtenni azt, amit próbálsz megtenni, akkor valószínűleg nem a megfelelő dolgokkal próbálkozol, próbálkozol. Valószínűleg a saját dolgaidot akarod megtenni, nem Isten céljait követed. Tehát változtatnod kell. A következő lépcsőfok, ő elhívott minket. Visszatérünk a római levél 8. részéhez, a 30. vershez. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Az elhívás szó meghívásként is értelmezhető. Ez az a pont, ahol Isten terve átlép az örökkévalóságból az időbe. Ez az a pont az életünkben, ahol szembe találjuk magunkat az örökkévalósággal. Amikor Isten elhív minket. Rendkívül ülje és szent pillanat. Aztán nézzük meg a Róma 11-et, 29. vers, rövid, de nagyon erőteljes vers. Hiszen az Istes, Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Isten soha nem gondolja meg magát, soha nem vonja vissza az ajándékait, soha nem változtatja meg az elhívását. Tehát Isten elkészített neked valamit, amire biztosan számíthatsz. Ez az univerzum alkotójától származik, és az ő hatalma áll az események mögött. Aztán megnézhetjük a második teszalonikai levelet is, második rész 14. vers. 2. Tessalonika, 2.14. A megszentelődésről és a hitről szólva Pál ezt mondja, erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által. Az evangélium bemutatásán keresztül elhívott titeket. Az evangélium Isten meghívása valójában az Istennel és a Fiúval való közösségre vonatkozó meghívás. Megtaláljuk ezt János első levelének első részében is. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig a közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát Isten elhívott titeket egy meghívással, hogy közösségetek legyen a mennyben lévő Istennel. Meglehetősen nagy lelkő meghívás, ugye? Úgy értem, hogyha a legtöbb ember nagyon izgatottá válna, ha meghívást kapna az elnöktől a fehérházba. De ebbe gondoljunk bele, meghívást kaptatok a mindenható, örökké való Istentől, hogy örökké tartó közösségetek legyen vele a mennyben. Ez aztán az izgalmas. Miltán elhívott minket, amikor válaszolunk, ő megment minket. Nézzük meg a Timóteushoz írt második levelet, első rész, kilencedik vers, az egyik kedvenc ige versem. 2. Timoteus 1.9 Itt ezt olvasok, Isten megmentett minket, és elhívott minket szent elhívással. Amikor tehát üdvösséget kapsz, akkor elhívást is kapsz. Értitek? Mindenki, akit Isten megmentett, elhívást is kapott. Lehet, hogy nem tudsz róla, de Isten akkor is elhívott téged. Elhívott egy bizonyos feladatra. Aztán a Titus 3.5-ben nem az általunk véghez vitt igazsálekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szent Szellem által. Ez egy meghatározó pillanat, amikor válaszoltál az elhívásra, akkor Isten megmentett téged. Átmentél a halálból az életre, a kárhoztatásból Isten igazságába. Ez a legnagyszerűbb átmenet, amely megtörténhet bárkinek az életében. Amikor válaszolunk Isten elhívására, amikor részt vállalunk Isten örökkévaló tervében. Ezért olyan rendkívül fontos és szent Isten elhívással. Láttátok, mit mondott Pál? Elhívott minket szent elhívással. Testvéreim, az elhívásotok szent. A legelső helyre kell állítanatok az életetekben ennek az elhívásnak a teljesítését. Nagyon sok keresztény nem becsülje meg eléggé ezt az elhívást. Isten 1944-ben, kifejezetten arra hívott el engem, hogy az ige tanítója legyen. Azóta már nagyon sok problémával meg kellett küzdenem, de egy valamit őszintén elmondhatok. Következetesen arra törekedtem, hogy a tőlem telhető, lehető legjobb tanítója legyek az igének. ez sem hasonlítom magam. De szentnek tekintettem az elhívásomat, és még ma is szentnek tekintem. És mindenkinek az elhívása szent. Mindegy, mire kaptál elhívást. Lehetsz háziasszony, vagy fizikus, vagy missionár, vagy bármi. Bármire is kaptál elhívást, az szent. Isten mindent előre megtervezett. Nem kell neked kidolgoznod, hanem azokban a jó cselekedetekben kell járnod, amelyeket Isten előre elkészített a számodra, hogy azokban jár. Az elhívás után jön a megigazulás. Most már bizonyára ismerős nektek ez a szó. Emlékeztek, mit jelent? Gondoljuk gyorsan végig. Felmentve, nem bűnös, igaznak tekintve, igazát téve, mintha soha nem védkeztem volna. Róma 8.30. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Amikor válaszoltatok az elhívásra, értitek? Amikor elfogadod Jézust, és az érted bemutatott helyettesítő áldozatát, akkor nem csak üdvösséget kapsz, hanem Isten meg is igazít téged. Igaznak tekint téged. Nem csak az üdvösség ruháját öltöd magadra, hanem téged a megigazolás palástjával. Isten igazságának palástjával. De ne állj meg itt, mert van még egy szakasz ennek az utazásnak. Még egyszer nézzük meg a Róma 836 Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Figyeljetek meg, hogy múlt időben van. Nem a halálunk után bekövetkező eseményről beszél, hanem most történik meg. Jézusba vetett hitünk által. És ez számomra annyira izgalmas, de a jelek szerint csak nagyon kevés keresztény fogja feligazni. Keresjük meg egy pillanatra az első korintusi levél második részét. Ez az egyik kedvenc fejezetem, mert Isten bölcsességéről beszél, szembeállítva az emberi bölcsességgel, ami a filozófia, és amit én az egyetemen tanultam. Pál ezt mondja, nem emberek bölcsességét szóljuk, hála Istennek, hanem, második fejezet, hetedik vers, Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. A New English Bible ezt mondja, Isten titkos, elrejtett bölcsességét szóljuk titeket? Isten bevezetett minket az ő titkos, elrejtett bölcsességébe. Ha van valami, ami felkészített engem, akkor ez az, mert megtérésem előtt sok éven keresztül valami titkos, elrejtett bölcsességet kerestem. Megpróbáltam a jogát, megpróbáltam mindenféle más dolgot, de csak csalódás volt az osztályrészen. De amikor találkoztam Jézusval és odamentem a kereszthez, a kapu megnyílt előttem, és hozzáférhettem Isten titkos, elrejtett bölcsességéhez. De hallgassátok meg a végét amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Csak gondoljatok vele, Isten teljes bölcsessége az örök valóságtól kezdve arra szolgál, hogy dicsőséget szerezzen nekünk. Eph. 2, 4-6, ezt már elég sokszor elolvastuk, de még egyszer megnézzük. Efézus 2.4-től 6 De Isten, mivel gazdag volt irgalomban, azon nagy szereteteért, amelyel szeretett minket. A Biblia sehol sem fejti ki, hogy Isten miért szeretett minket. Minket és akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt és vele együtt feltámasztott, és a mennyélyek világába ültetett. Tehát feltámadás útján életre keltett minket, és utána mit tett velünk? Trónra ültetett minket. Ez Isten terve. Menjünk végig rajta nagyon gyorsan, aztán befejezzük ezt az alkalmat. Isten előre ismert minket, kiválasztott minket, eleve elrendelt minket, elhívott minket, megmentett minket, megigazított minket, és megdicsőített minket. Mi maradt, ami miatt tagodnunk kellene? Ez a meglehetősen hosszú római zarándokút utolsó alkalma. Eljutottunk az utazás végcéljához. Az előző alkalom során a római levél 8. rész 28-tól 30-ig Tartó verseivel foglalkoztam, és felvázoltam Isten ránk vonatkozó teljes tervét, az örökkévalóságtól kezdve egészen az örökkévalóságig, hét szakaszban. Gyorsan összefoglalom ezt a hét szakaszt. Isten előre ismert minket, kiválasztott minket, eleve elrendelt minket. Mindez az örökkévalóságban történt. Utána, már az időben elhívott minket, megmentett minket, megigazított minket, és megdicsőített minket. Meghívott minket, hogy osztozzunk vele a dicsőség trónján, most, ebben a jelenkorban. És azt is mondtam, hogy ha valóban meg tudod ragadni Isten tervét, akkor nem marad hely az életedben a bizonytalanság számára. Isten mindenről gondoskodott. Most szeretnék veletek együtt végigmenni a római levél 8. 8. részének záró versein, és kérem Isten kegyelmét, hogy a megfelelő mondani valót megtaláljam, mert annyira alkalmatlannak tartom magam arra, hogy emberi szavaimmal kifejezzem a Róma 8 záró verseinek fenségét és dicsőségét. De ha megkeresitek ezeket a verseket, akkor látni fogjátok, hogy Pál újból visszatér arra a kérdésre, hogy nincs ellenünk semmi kárhoztatás. Ezzel indította ezt a fejezetet. Emlékeztek az első versre, nincs azért semmi kárhoztatásunk. A legnagyobb ellenségünk a sátán legerőteljesebb fegyvere. Ellenünk a kárhoztatás, amikor az ember bűnösnek érzi magát. Szeretném elmondani, hogy hatalmas különbség van a bűntudat és a bűnről való meggyőződés között. A Szent Szellem meggyőz minket a bűneinkről. Konkrétan, gyakorlatilag ezt mondja te ezt és ezt tetted, ezt nem kellett volna megtenned, ezt és ezt kell tenned annak érdekében, hogy helyrehozhass. És abban a pillanatban, hogy helyrehoztad, minden el van felejtve. De a bűntudat valami teljesen megfoghatatlan dolog. Valóban a megfelelő dolgot mond lehet, hogy nem ezt kellett volna mondanom. Lehet, hogy nem tettem eleget. Lehet, hogy nem megfelelően bántam bele. Lehet, hogy igaz az, amit mondott. Lehet, hogy tényleg nem mondtam igazat és nem voltam őszinte. Szóval ennek soha nincs vége. És minél jobban be belebonyolódsz, annál jobban mélyebben elmerülsz benne. A két dolognak egymáshoz semmi köze. Valaki egyszer így fogalmazott, a barát az, aki felhívja a figyelmedet a veszélyre. Ezt teszi a Szent Szellem. Megmutatja a veszélyt és a kivezető utat. Hadd mondjam el, miért beszélek erről a kérdésről. Nagyon vigyázzatok mindenkivel, aki bűntudatot ébresz bennetek, mert amit mondanak, az csak nagyon ritkán származik Istentől. Isten nem azzal foglalkozik, hogy bűntudatot ébreszten az emberekben. Fiatal és buzgó prédikátorként mindig elmondtam kicsi gyülekezetemnek, hogy ők milyen rossz. És ezt nagyszerűen műveltem. Minden vasárnap jól lenyomtam őket, aztán amikor kimentek ezt mondták, köszönöm, nagyszerű volt a prédikáció. Én pedig ezt kérdeztem magamtól. Hallották egyáltalán, amit mondtam? Hogyan nevezhetik ezt csodálatos üzenetnek. De egy napon Isten az ő kegyelméből szólt hozzám, és ezt mondta. szeretném, ha megértenéd, hogy az ördögnek dolgozol. Nem arra hívtalak el, hogy bűntudatot ébresz az emberekben. Arra hívtalak el, hogy megmutasd az embereknek a megigazálás felé vezető utat. Ekkor megértettem, hogy az ördög és segítőtársai az én segítségem nélkül is nagyszerűen el tudják látni a dolgokat. Ettől kezdve nem segítettem többet az ördögnek, legalábbis, amennyiben tehát akkor olvassuk 31. vers Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek ellenségeink, hanem ezt mit számít, ki van ellenünk? Valószínűleg már hallottátok ezt a kis mondást. Egy fő plusz Isten többséget jelent. Minden körülmények között. Egy fő plusz Isten többséget jelent. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Milyen csodálatos igéves. Ha szeretnéd megismerni Isten iránt a tanúsított elkötelezettségét, akkor nem Nézz a keresztre! Isten odaadta egyetlen fiát, hogy szörnyű és szégyen teljes halált halljon a mi érdekünkben. Pál kijelentése teljesen logikus. Ha Isten képes volt ezt megtenni, akkor mi ez, amit ne meg? A sötétség, a kísértés és a kétai óráiban ne próbálj semmit kiokoskodni, hanem fordulj a kereszthez. És mondd ezt, ez a mércéje Isten irántam való szeretetének és elkötelezettségének. Lehet, hogy nem értem, mi történik velem, de tudom, hogy Isten teljes mértékben elkötelezte magát mellettem. Ez a valóság. Miután Isten fiával fogadott téged, teljes mértékben elkötelezne magát melletted. Az első feleségem egyszer ezt mondta egy kicsi lányról, akit befogadott, ha befogadok egy gyermeket, akkor egész életre szóló elkötelezettséget vállalok. Amikor Isten a gyermekévé fogad valakit, ez az elkötelezettség is egész életről szól. Aki valaha is örökbe fogadott gyermeket, azt tudja, hogy nem rövid távú elkötelezettséget vállalt. Képzeljétek el, ha tudjátok, mekkora elkötelezettséget, Elkötelezettséget vállaltam az esküvőm napján. Isten egész életre szóló elkötelezettséget vállalt minden, minden gyermekével szemben. Ezt mondta, soha nem hagylak el, és soha nem hagylak cserben. Szeretném, ha nagyra értékelnéd azt az árat, amit értet fizettem. Fiam, életével fizettem érted. Ne bocsátkozz vitába az ördöggel a jelentéktelen részletekről. Figyelj a keresztre. Ott nem tud legyőzni téged a gonosz. Legyőzhetetlen talajon állsz a kereszt tövében. Aztán Pál tovább megy. 33. vers, kivádolná Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Ha Isten megigazított minket, kikelthetne bennünk bűntudatot. Kikár hoztatna minket. Lesznek emberek, akik vádolnak majd minket. Ki az, aki kárhoztatna minket? A meghalt, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik, is értünk. Isten minden elképzelhető, lehetséges dolgot megtett értünk, hogy megvédjen minket a kárhoztatástól. Ha emberek vádolnak minket, ő ezt mondja, én megigazítottalak téged. Ha emberek kárhoztatnak minket, ezt mondja, ki van fizetve az ár az én fiam halálával. Halálával megfizette a teljes büntetést, és feltámadt halálból, hogy mindörökre ő legyen, ami közben járunk. Elkezdtem írni egy könyvet, amelyel nagyon lassan haladok, az átkokról írom ezt a könyvet, és belekeveredtem egy olyan témába, amelyre nem is számítottam. Milyen módon sebzik meg egymást a keresztények, a szellemükből fakadó és kimondott szavaikkal, és hogyan lesznek egymás vádolói. Nem terveztem, hogy ezt beillesztem ebbe a könyvbe. A Szent Szellem kényszerít de még nem tudtam feldolgozni ezt a témát. De miközben ezen gondolkodtam, ez jutott az eszembe. Vajon hányszor történt meg, hogy amikor imádkoztam valakiért, akkor vádoltam őt Isten előtt. És ezt gondoltam. Micsoda sértés, micsoda gőg vádolni valakit, akit Isten meg akar igazítani. Vádolok valakit, akiért Krisztus meghalt. Volt egy presbiteriánus misszionárius, aki a 20. század elején elutazott Indiába, és útközben a róla szóló könyvből ez kimaradt, de megkeresztelte őt a Szent Szellem. Hihetetlen szolgálatot végzett. Imádságaival egész helyzeteket megváltoztatott. Ideje legnagyobb részét imádkozással töltötte, nem sokat foglalkozott a misszionáriusoktól megszokott tevékenységekkel. Szolgálatának első időszakában egyszer imádkozott egy indiai evangélistáért, aki nagyon eredménytelen munkát végzett. Elkezdett imádkozni, Istenem, te tudod milyen, és ezt akarta mondani, milyen hideg ez a testvér. De a Szent Szellem nem engedte meg, hogy kimondja a hideg szót. A Szent Szellem ezt mondta neki, mit teszel? Hogy mered vádolni a testvéredet az úr előtt? Abba hagyta a mondatot, és elkezdett hálát adni Istennek, mindazért a jóért, amit csak el tudott mondani erről a testvérről. És néhány hónap múlva ez az ember Isten lángoló evangélistája volt. De gondoljatok, de gondoljatok csak bele, mi lehet a negatív hatása, a hatása a negatív kicsengésű imádságainknak. Tegyük fel, hogy elkezdi vádolni ezt a testvért az Úr előtt. Soha nem valósulhatott volna meg Isten terve ennek az embernek az életében. Ez hatalmas felelősséget helyez ránk, amikor keresztény társainkért imádkozunk. Megfogalmaztam egy egyszerű kis szabályt. Ha nem tudsz valakiért hálát adni Istennek, akkor ne imádkozz érte. Szinte minden egyes alkalommal azt látjuk, hogy amikor Pál imádkozott valakiért, azzal kezdte, hogy hálát adott érte Istennek. Szerettem volna ezzel az egyszerű példával a szemléltetni, mennyire veszélyes a kárhoztatás és a bűntudat ereje. És ez gyakran nem az ellenségünktől származik, hanem a barátainktól. Valaki egyszer ezt mondta, ha ilyenek a barátok, akkor miért van szükségünk ellenségekre? De szeretném ezzel kapcsolatban nagyon kihangsúlyozni. Isten nem törje el kiválasztottainak kárhoztatását. Eltökélte, hogy véghez viszi céljait. És van egy szakértő párt fogunk. A zsidók 3.1-ben azt olvasjuk, hogy Jézus a mi hitvallásunk főpapja. A zsidók 7.25-ben ami az egyik kedvenc igevel azt hiszem, nagyon sok kedvenc igevel van. Ez zsidók 7.25 ezt mondja erről a főpapról. Ezért képes arra is, hogy megmentse mind örökre. De jobban szeretem azt, hogy teljes mértékben. Nagyon belémivódott a hagyományos fordítás. Ezért képes arra is, hogy tökéletesen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Érdekes belegondolni Jézus földi szolgálatának időtartamába. 30 éven keresztül tökéletes családi életet élt, Három és fél évig tartott a nyilvános szolgálata, és már csak nem 2000 éve közbenjáróként szolgál. Mit mond ez nekünk az életünkben levő fontossági és sorrendről. Van egy közbenjáró. 1 egy János 2.1. 1 János 2.1. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne kezzetek. Hála Istennek, amiért itt nem fejezi be. Ha pedig valaki vétkezik, hányan értetek egyet azzal, hogy időnként vétkezünk? Az, aki soha nem vétkezik, emelje fel a kezét, és jöjjön előre, hogy megcsodálhassuk. Ha pedig valaki vétkezik, a van fogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. A világegyetem legképzettebb pártfogója ami mi ügyvédünk. Ő képviseli az ügyünket. Soha semmi okunk nincs arra, hogy kárhoztatás alá kerüljünk. Értitek? Isten velünk van, Jézus ott az Isten jobbján, ő ami párt fogunk. Isten vállalta, hogy megigazít minket, nem fogja eltűrni, hogy bárki is kárhoztasson minket. Nem tudom, értitek-e, mennyire súlyos ügy a bűntudat és a kárhoztatás. Hadd mutassak nektek egy csodálatos igeverset, Ézsajás könyvének 54. részéből, az utolsó vers. Hányan ismeritek ezt az igeverset? Néhányan biztos ismeritek. Ézsajás 54.17. Ez Isten népének szól. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Sok fegyvert készítenek ellenünk, de egyik sem lesz sikeres. És minden nyelvet, amely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ezt figyeljétek meg. Isten nem azt mondja, hogy ezt ő fogja megtenni, hanem felhatalmaz téged arra, hogy megted. Értitek? Minden nyelvet, amely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Amen. Miután újból foglalkoztunk a kárhoztatás és a bűntudat kérdésével, most megérkeztünk a csodálatos és dicsőséges csúcsponthoz. De ne felejtsétek el, hogy kárhoztatás alatt nem juthattok el oda. Most elolvassuk az árui igeverseket a csúcspontot, amelyet szeretnék megfogalmazni, egyszerű kifejezésekkel. Elválaszthatatlan és örökkévaló egység a szellem által a mesiással. Ide akartunk eljutni. Jézus a cél. Ő a kezdet, és Ő a vég. Az első és az utolsó, az alfa és az omega. És mindaddig nem értél célba, amíg el nem éred ezt az egységet Jézussal a szellem által. Most olvassuk el. Kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől, nyomorúság, szarangatás, vagy üldözés, éhezés, vagy mezítelenség, veszedelem, vagy fegyvert? Úgy gondoljátok, hogy mindaz, amit itt Pál felsorolt, velünk soha nem történhet meg. Ha így lenne, akkor ez itt csak üres szócsépés. Bálasz mondja, hogy ezek közül bármelyik megeshet velünk is. De mindezek sem választhatnak el minket Isten szeretetétől. Aztán idéz a 44. Zsoltárból, ami egy nagyon komor, komor Zsoltár, hiszen megvan írva, Te érted gyilkolnak minket egész nap, annyira becsülnek, mint vágó jóhokat. Ez Isten ószövetségi népére vonatkozik. Szeretném nektek elmondani, testvéreim, hogy mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ezek a szavak az egyházon is beteljesülnek, még a millennium vége előtt. Isten soha nem ígérte meg, hogy megvéd minket az üldözéstől. Inkább arra figyelmeztet, hogy számítsunk rá. Viszont ezt mondja, az üldözés soha nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Van egy barátom, illetve inkább ismerősöm, aki nagy szakértője a keresztényekre vonatkozó statisztikai adatoknak. David Beretnek hívják, talán már hallatotok róla. Ő a szerzője a World Christian Encyclopedia című kiadványnak. Becslése szerint ebben az évszázadban naponta ezer keresztény teszi le az életét Jézusért. Ez minden évben 365 ezer keresztény. Szerintem ő alá ezt a számot. Mi ma, és különösen itt az Egyesült Államokban meglehetősen nagy védelmet élvezünk, de ez nem fog sokáig így maradni. De szerte a világon, drága testvéreim, keresztényeket megölnek, bebörtönöznek, megvernek és üldöznek, te hála legyen Istennek, nem tudják őket elszakítani Isten szeretetétől. Most olvasok tovább ezeket a dicsőséges szavakat, 37. vers, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Miben vagyunk diadalmasok? Nézzük meg a felsorolást. Nyomorúság, szorongatatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, feszetelem, fegyver. Mindezekben felettébb diadalmasak vagyunk. A régi fordítás szerint még a hódítóknál is nagyobbak vagyunk. Mit jelent ez? Ahogyan én értem, belekerülünk a próbákba, a csatákba, és amikor túljutunk rajtuk, akkor nagyobbak vagyunk, mint korábban. Nem egyszerűen győzünk, hanem megrontjuk az ellenségeinket. Ez a jelentése annak, hogy még a hódítóknál is nagyobbak vagyunk. Ezt ígéri nekünk Pál. Mindezekben az eseményekben felettébb diadalmaskodunk. Aztán eljut ehhez a dicsőséges következtetéshez, mert meg vagyok győződve. Ha valaki ezt mondja, meg vagyok győződve, annak súlya van. Meggyőződés áll mögötte, ha valamiről ki tudom jelenteni, hogy meggyőző, meg vagyok róla győződve, és azt látom, hogy ha ezt a kifejezést használom, az hatással van az emberekre. Válasz mondja, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalok, sem elővendők, sem hatalmak, sem magaság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Kris Jézus Krisztusban, a mi úrunkban. Miről beszél itt, Pál? Örökkivaló és elválaszthatatlan egységről, Jézussal, ami mi megváltónkkal, messiásunkkal, a szellem által. Ezt soha semmi nem tudja megtörni vagy véget vetni neki. Ez a keresztény élet célja. Krisztus a cél. Ő a kezdet és a vég. A Kolossé levél harmadik fejezetével szeretném befejezni, amely a közelmúltban igen nagy hatást gyakorolt rám. Kolossé 3. Ez lesz ennek az alkalomnak az igéje. Kolossi 3, 3 és 4. Mert meghaltatok. Még mikor haltunk meg? Amikor Jézus meghalt a kereszt, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal. Van egy elrejtett életünk, amit a világ nem lát. Aztán így folytatja. Amikor Krisztus ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Emeljetek ki három, nem négy négy szót. Krisztus a mi életünk. Csak erre van szükségünk. Ez egy elrejtett élet, amely el van takarva, de ő a mi életünk. És már csak még egyike ebből a fejezetből, 11, 10. és tizenegyedik vers. És felöltözték az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség. Barbár és Skita és szabad, hanem csak Krisztus van. Ő minden, és Ő van mindenekben. Ez minden. Krisztus a minden. Ha Ő a miénk, akkor mindenünk megvan. Csak rá van szükségünk, Ő a kezdet és a vég. Mindenek szerzője és bevégzője.